Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ 24. Толя знову привела її до нього, але лише після того, як перетворила на зовсім іншу жінку, в якій уже стерлося все те, що свого часу дав їй він. Як впізнати ніжного ельфа з боліт поату? Чи навіть зворушливу рабиню Скандії, у цій суворій амазонці, мова якої стала йому незрозумілою. У ній палає якийсь дивний внутрішній вогонь, природу якого він ніяк не може збагнути. Він знову запитував себе, чому вона так пристрасно хотіла врятувати цих своїх протестантів. Чому з таким запалом просила за них, коли раптом з'явилася до нього того вечора розпатлана, вперта, промокла до нитки. І при цьому вона зовсім не була схожа на нещасну жертву, зруйновану життям. Будучи такою, вона принаймні могла б навіяти йому жалість. Він би зрозумів, що тільки страх потрапити до рук слуг короля, якщо правда, що за її голову призначено нагороду, змусив її кинутися до його ніг, щоб благати його врятувати життя їй та її доньці. Він би прийняв її куди краще, якби вона була перед ним малодушною, тримтячою від страху, що копала, пала, тільки не такою, як зараз, незнайомкою, в якій не залишилося нічого від її минулого. Низько пала, але ж вона й справді впала нижче нікуди. Жінка, яка стільки років вешталася бог знає де, байдужа до долі своїх синів, яку він знайшов із позашлюбною дитиною на руках, народженою від невідомого батька. Отже, їй було недостатньо цієї її шаленої Одіссеї на Середземному морі, яку вона кинулась заради зустрічі з коханцем. Щоразу, коли він з'являвся, щоб витягнути її з чергової ситуації, вона хитрувалася втекти від нього, окресливши голову. І тільки для того, щоб навести себе в ще більшу небезпеку. Мецо Морте, Моле Ісмаїл, втеча з гарему в дикі гори рифу. Можна подумати, що їй приносить задоволення колекціонувати найстрашніші авантюри. Нерозсудливість, що межує з дурістю. На жаль, треба змиритися з очевидністю. Анжеліка дурна, як і більшість жінок. Здавалося б, вийшла неушкодженою з усіх колотнеч. Ось тут і вгамуватися. Та ні, кинулась піднімати повстання проти короля Франції. Що за біс у неї вселився? Який дух? Хіба жінці матері належать вести у бій війська? Невже не можна було тихо сидіти за пряткою у своєму замку? Замість того, щоб лізти на рожен, віддаючи себе на наругу солдатні. Або навіть на крайній випадок продовжити свої амурні пригоди у Версалі, при дворі короля. Ніколи не можна дозволяти жінкам самим керувати своїм життям. Анжеліка, на жаль, не має тієї похвальної мусульманської чесноти, яку він навчився поважати. Вміння віддаватися іноді на волю долі і не противитися непереможним силам Всесвіту. Ні, Анжеліці потрібно самі спрямовувати перебіг подій, передбачати їх і змінювати на власний розсуд. Ось вона, її головна вада. Вона надто розумна, як для жінки. Дійшовши до цієї думки, Жофрей де Пейрак обхопив голову руками і сказав собі, що нічого абсолютно нічого не розуміє, ні взагалі в жінках, ні у своїй власній дружині. Великий учитель мистецтва кохання Лешаплен, до чого знаменитого трактату так любили звертатися Трубадури Лангедока, все ж таки не зумів дати в ньому відповіді на всі питання, бо і він недостатньо знав життя. Ось іграв Депайрак, хоч і перечитав гори книг, вивчив філософські доктрини і проробив за своє життя безліч наукових експериментів, все таки не зміг осягнути всього. Серце людське. Це не колишній використаний віск, якою би всезнаючою ця людина себе не уявляла. Він усвідомив, що за останні кілька хвилин звинуватив свою дружину і в тому, що вона дурна, і в тому, що дуже розумна, і в тому, що вона віддалася королю Франції, і в тому, що боролася проти нього, і в тому, що вона ганебно слабка душею, і в тому, що надмірно сильна і діяльна, і змушений був визнати, що весь його Картезіанський раціоналізм, який йому так подобалося вважати своєю життєвою філософією, зрештою виявився безсилим, і що він з усім своїм здоровим чоловічим розумом не здатний розібратися у собі самому. Він не відчував нічого, крім люті та горя. Усупереч будь-якій логіці, те насильство, якого вона зазнала, здавалося йому найгіршим із зрад, бо найголосніше в ньому говорили зараз ревнощі, і первісний інстинкт власника. Його обурене серце кричало, «Невже ти не могла жити так, щоб зберегти себе для мене?» Якщо вже сам він був повалений долею і не міг її захистити, хай би принаймні поводилася обачно, а не рвалася назустріч небезпекам. Тільки сьогодні він сповна пережив всю гіркоту своєї поразки. І йому вперше стало зрозуміло, тому деякі дикі африканські племена навмисне спотворюють своїх жінок, змушуючи їх підвішувати до губ важкі мідні диски. Бо тоді переможцям, які цих жінок відведуть, дістануться лише гидкі потвори. Анжеліка дуже гарна, дуже зваблива. І вона стає ще небезпечнішою, коли не прагне спокушати. І сила її погляду, голосу, жестів просто виливається сама собою, як вода в джерелі. Найнебезпечніше – кокетство, бо проти нього немає зброї. Вибачте мене, монсеньоре. Перед ним стояв його друг капітан Язон. Я постукав кілька разів, вирішив, що вас немає, і увійшов. Так, я вас слухаю. Який би не був великий гнів, що охопив його, Резкатор, цей бездоганний капітан, ніколи не дозволяв собі його виявляти. Ті, хто його дуже добре знали, Могли здогадатися про його внутрішню напругу тільки через його погляд. Зазвичай веселий чи палкий, він раптом змінювався, стаючи грізним і застиглим. Д Язон вловив зміну настрою господаря. «Що ж, причини на те є, – подумав він, – їх дуже багато. Все на кораблі йде не так. Того й дивись, десь рвоне, і нічого вже тут не вдієш. Хай би краще це трапилося якнайшвидше. Тоді все ж таки настане хоч якась ясність». І справу можна буде виправити, перш ніж все остаточно звалиться. Другий капітан похмуро показав рукою на величезний вузол, який матроси, що його супроводжували, поклали на підлогу, після чого відразу ж пішли. Зі старої витканої з верблюжої вовни ковдри накилим вивалилася неймовірна суміш найрізноманітніших предметів. Необроблені алмази з тьмяним смолистим блиском і поруч дешеві скляні пробки від графинів примітивні золоті прикраси, смердючий бурдюк із козлячої шкури з залишками прісної, давно протухлої води, замусолений, злиплий від вогкості Коран. Джо депирак нахилився, підняв шкіряний мішечок з амулетом і відкрив його. У ньому було трохи мускусу з та сплетений з вовни жирафу браслет із двома брелоками, зубами рогатої гадюки. Я пам'ятаю той день, коли Абдула вбив цю гадюку. Вона повзла до мене. Задумливо промовив він. І ось що я подумав. Так-так, звичайно, раптом перебив господаря Язон, нехтуючи морськими звичаями та дисципліною. Я вилю повісити амулет йому на груди і зашити тіло в найкрасивішу джелабу. Увечері, коли стемніє, його опустять у море. Хоча душа Абдули була б іще щасливішою, якби його зрадили землі. Воно, звичайно, вірно, але навіть і такий похорон, все ж таки якась втіха для його побратимів-мусульман. Вони думають, що коли ми його повісили, то значить і з мертвим вчинимо, як із собакою, яка здохла. Жофрей де Пейрак пильно глянув на свого помічника. Всипане віспою обличчя, похмуро стислі губи, очі холодні й непроникні точно два агати. З цією кремезною небалакучою людиною він проплавав разом 10 років. «Екіпаж нарікає», – сказав Язон. «О, звичайно, смута йде не так від старих матросів, що плавали з нами ще на сході, як від новачків, особливо від тих, яких нам довелося найняти в Канаді та Іспанії, щоб укомплектувати команду. Зараз у нас майже 60 чоловік, і тримати в руках такий збрід, ох, як важко. Тим більше, що вони хочуть неодмінно дізнатися, якими є ваші плани». Ще вони скаржаться, що стоянка в Кадісі була набагато коротшою, ніж їм обіцяли, і що вони так і не отримали своєї частки іспанського золота, яке наші пірнальники-мальтійці підняли з дна біля берегів Панами. І нарешті вони заявляють, що ви забороняєте їм спробувати щастя у жінок, що пливуть на кораблі, зате самі прибрали до рук найкрасивішу. Цей останній тяжкий закид, сказаний особливо похмуро і серйозно, змусив господаря Голдсборо розсміятися. Тому що вона і справді найкрасивіша. Чи не так, Язоне? Він знав, що цей сміх остаточно виведе його помічника, якого ніщо на світі не могло розвеселити. То вона найкрасивіша? Глузливо повторив він. «Не знаю, чорт її дери!» – люто рикнув Язон. «Я знаю тільки одне – «На кораблі творяться погані справи, ви нічого не помічаєте, бо одержимі цією жінкою». Граф Депирак здригнувся і, обірвавши сміх, насупився. «Одержимий?» «Хіба ви язони колись бачили, щоб я втрачав голову через жінку?» «Через якусь іншу? Ні, не бачив. Але через цю? Так. Хіба мало дурниць ви наробили через неї в Кандії? Та й потім теж. Скільки безглуздих турбот, щоб отримати її назад?» І скільки вигідних угод ви провалили тільки тому, що за будь-яку ціну хотіли відшукати її і не хотіли думати ні про що інше. Але погодьтеся, що це цілком природно – спробувати повернути рабиню, яка коштувала тобі 35 тисяч піастрів. Ні, тут справа була в іншому – стояв на своєму Язон. У чомусь такому, що ви мені ніколи не розповідали. Ну та все одно – це справа минула. Я думав, що вона згинула безповоротно, назавжди померла і давно згнила в землі. І раптом на тобі з'явилася знову. Язоне, ви невиправний жінко-ненависник. Тільки тому, що повія, з якою ви мали дурість одружитися, відправила вас на галери. Щоб спокійно крутити амури зі своїм коханцем, ви зненавиділи увесь без винятку жіночий рід і через це втратили чимало задоволення. Скільки нещасних чоловіків, прикутих до сумних мегер, позаздрили б вашій новонабутій свободі, а ви нею так погано користуєтеся. Язон навіть не посміхнувся. Є жінки, які впускають у людину таку отруту, що їй уже й не вилікуватися. Та й самі ви, мансеньйоре, хіба ви цілком упевнені, що невразливі для цієї напасті та пов'язаних із нею страждань? Ваша робина із Кандії вселяє мені страх. Ось так. Однак її нинішній вигляд мав би вас заспокоїти. Сам я був дуже здивований і навіть, не приховую, трохи розчарований, коли побачив її у чепчику доброчесної міщанки. Язон по злому затряс головою. Ще одна пастка, монсеньоре, на мене так вже краще відверто безсоромна гола одаліска, ніж ці кляті притворниці, які прикривають себе з голови до п'ят, але поглядом обіцяють райське блаженство». У тих отрута проста, нехитра, зате у цих до того витончена і тонка, що її не розпізнати. Скільки б не стережися, у всьому світі не знайти більш згубної отрути. Жофрей де Пирак слухав його, задумливо погладжуючи підборіддя. «Дивно, Язоне», – промимрив він. «Дуже дивно. Я вважав, що вона не цікавить мене більше. Зовсім не цікавить. На жаль, якби не так», – похмуро мовив Язон. Але до цього, мабуть, далеко. Жофрей Депирак взяв його під руку, щоб вивезти на балкон. Ходімо. Скарби мого бідного Абдули наповнили смородом усю каюту. Він у глибокій задумі дивився на небо. Зараз воно було пофарбоване в теплі, ніжно-жовто-гарячі тони. Хоча колір моря, як і раніше, залишався сіро-зеленим холодним. Ми наближаємось до кінця шляху, Язоне. Намагайтеся заспокоїти людей. Скажіть їм, що іспанське золото ще на борту. Як тільки ми пристанемо до берега, тобто вже за кілька днів, я накажу видати їм завдаток у рахунок доходів від майбутніх продажів. У тому, що їм заплатять, вони не сумніваються, адже ви чесно платили їм завжди. Але їм здається, що цього разу вся їхня робота пішла псові під хвіст. Вони питають, чому ми все покинувши помчали в Ларошель? І навіщо взяли на борт цих людей? через які доводиться терпіти стільки незручностей та поневірянь. До того ж, з усієї цієї компанії не отримаєш жодного гроша. У них вже всього добра, одна сорочка на тілі. Жофрей Депейрак продовжував мовчати. І Язон сказав зі скрутним виглядом. «Ви, мабуть, вважаєте мене нетактовним, монсеньоре, і даєте зрозуміти, що нам не слід лізти у ваші справи. Але ж саме це нас і непокоїть, і команда, і я відчуваємо що ви перестали про нас думати, що ваші думки зайняті іншим. Матроси дуже чутливі до цього. Ви ж знаєте, мансеньоре, у таких речах моряки усіх раз та народів однакові. Вони вірять у прикмети. І невидиме означає для них набагато більше, ніж те, що можна розглянути і помацати. Вони стверджують, що тепер їм уже не знайти у вас захисту, губри торкнулася посмішка. Ось почнеться буря, тоді вони побачать, «Чи можу я їх захистити чи ні?» «Я знаю, ви ще з нами, але матроси відчувають, що ненадовго!» Язон повів під боріддям у бік бака. «Припустимо, що ви взяли набор цих людей, щоб заселити ними землі, які ви купили в мені. Але як це стосується до нас, екіпажу Голдсборо?» Граф поклав руку на друге плече. Його погляд, як і раніше, блукав десь біля обрію, але пальці міцно стиснули масивне плече помічника. Ось опора, на яку він завжди міг покластися під час їх нескінченних плавань. «Язоне, любий мій товаришу! Коли ми з вами зустрілися, я вже прожив першу половину свого життя і вступив у другу. Ви знаєте про мене далеко не все, і я теж не уявляю, що знаю все про вас. Так ось, друже мій, відколи я живу на світі, моєю душею, змінюючи одна одну, володіють дві пристрасті». Мене поперемінно тягнуть то скарби землі, то вічна чарівність моря. А красуні? Чутки про мої перемоги дещо перебільшені. Скажімо так, при нагоді красуні служать додаванням і до одного, і до іншого. Земля і море є зоне, дві дивовижні істоти, дві вимогливі володарки. Коли я надто довго віддаюся одній, інша протестує і владно кличе мене до себе. Ось уже понад 10 років відколи турецький султан доручив мені монополізувати торгівлю сріблом, я не покидаю корабельної палуби. Ви позичили мені ваш голос, щоб я міг підкоряти своїй волі примхливість стихії. І в усіх водах, від Середземного моря до Атлантичного океану, від полярних льодів до Карибської лазурі, ми разом пережили чимало захоплюючих пригод. А зараз вами знову опанувало бажання проникнути в надра землі. Саме так. Ця коротка відповідь пролунала, мов удар важкого молота, що вганяє цвях. Язон похилився головою. Нині він почув саме те, що боявся почути. Його сильні порослі рудим волоссям руки судомно стиснули позолочені перила. Жофрейди пирак ще міцніше стиснув його плече Я залишу вам корабель, Язоне. Той заперечливо похитав головою. Це все одно вже не те щоб по-справжньому жити, мені потрібна ваша дружба. Мене завжди вражали ваш запал, ваша життєрадісність. Вони мені потрібні, як повітря. Ну, годі, невже ви такі сентиментальні? Ви, старий морський сухар. Подивіться навколо, адже вам лишається море. Але Язон продовжував стояти, опустивши очі. І навіть не глянув на темно-зелений простір. Вам це не зрозуміти, мансеньоре. Ви весь як вогонь. «А в мені вогню немає, лише крига. То розбийте лід!» Занадто пізно. Язон важко зітхнув. «Мені треба було давно попросити, щоб відкрили мені ваш секрет. Як вам вдається щоразу дивитися на світ новими очима? Але тут немає ніяких секретів», – сказав же де Пейрак. «Або принаймні вони у всіх різні. Кожен має свої. Що ж вам сказати? Завжди будьте готові почати все спочатку». Воніть уявлення про те, що життя у вас тільки одне. І вірте, що життів багато.